Я б хотів побачити її, засвідчити їй свою естимацію. «Ходімо, ходімо, сподіваюся, що пан полковник не відмовиться заїхати до нас на хутір по-простому, без фасонів, на хліб сіль. Це м -м, залежатиме від однієї чарівниці. А ось і вона». Генеральний обозний підійшов з полковником до вікна, біля якого сиділа Дарина. Вона схилила голову на руку і неуважно стежила за фігурами танцю, витаючи думками далеко звідси в монастирі, що сховався в Матронинському лісі. Доню, Дарино, покликав її обозний. Дівчина стрепенулась і оглянулася. Пан полковник Іван Сидорович Хрущов бажає познайомитися з тобою. «Багато чував про розум ваш і про всілякі інші привабливі якості ваші», – прохрипів полковник, ще раз вклонившись Дарині і дзентнювши острогами. «Але я бачу, що ви в танцях не берете участі, а тому чи не краще зробити приємний для думок і для очей променад?» «Далебі, тут страшенно душно», – погодилась дівчина. Полковник ще раз дзенткнув острогами, вклонився, подав Дарині руку – і випнувши груди, рушив своєю дамою через залу до розчинених дверей, які провадили в сад. Величезний сад генерал-губернатора, розбитий в дикому гаю, що вкривав усі гори, які тяглися понад правим берегом Дніпра, освітлювався різнокольорними ліхтариками. А втім, освітлена була лише незначна частина саду. Решта ж, що збігала до берега Дніпра, тонула в глибокій тіні – де-неде стояли лави, на яких тепер відпочивали стомлені танцями пари. По освітлених доріжках і на веранді палацу походжали молоді офіцери, голосно сміючись і розмовляючи про свої справи. У саду було прохолодно, ніжними хвилями розливалися в повітрі пахощі квітів. Звуки музики, пом'якшені відстанню, здавалося пливли, танучи під зеленим склепінням лип. Лярина підвела очі на навсіяне зорями небо. «Ой, хороше!» – вирвалося в неї з рудей глибоке зітхання. Причудово, голосно віддихуючись, мовив полковник. «Панна не танцює, та я у мистецтві цьому не майстер!» «Он вони, шаркуни, жевжики!» – кивнув він у бік молодих офіцерів. «А пусти їх у діло? Нікудишні!» «Гвардійці, шематони!» «Петиметри для парадів, а в ділі армія їх усіх на своїх плечах виносить!» Полковник заговорив про перевагу піхоти перед усіма російськими військами, про її заслуги, про те, що гвардії несправедливо віддають більшу шану. Дарина майже не слухала, про що говорила їй ця чужа людина. Дівчину мучила інша думка – Навіщо він розмовляє з нею? Навіщо батько рекомендував його з такою радісною усмішкою? Навіщо він привів її сюди? А що, коли вони вже вирішили цю справу? Що тоді? Полковник помітив нарешті, що Дарина слухає його дуже неуважно. А втім, у прекрасних малоросіянок війська російські, здається, не в авантажі. «Чому?» – здивувалася Дарина. «Якщо вони не чинять нам зла?» «Зла? Боронь Боже! Ми лише встановлюємо скрізь спокій і порядок, припиняємо крамолу, бунти, сваволю. А в Польщі ви встановите мир і спокій? За одним лише словом наймилостовішої цариці. А чи узнає вона про те, що коїться в Польщі? Чи візьме близько до серця цю справу? М -м, справа ця в нас на першому плані. Цариця пильно стежить за всім, що відбувається в Польщі» то виходить, ви тут пробудете, аж поки не встановимо спокою. О, слава Богу! А панна цікавиться справами політичної ваги? Я гадав досі, що це жіночому ніжному серцю невластиве, а може панна боїться втогнення ляхів, то це, зважаючи на присутність армії російської, даремно. Ні, мене тривожить доля рідного народу. <п> – <'я> полковник голосно крикнув, скоса поглянув на Дарину, але вів далі, намагаючись надати своєму хрипкому басу по можливості більшої лагідності. – Похвально, схильність до добра прикрашає жіноче серце. Про добросердість вашу говорять усі довкола, і я бачу, що це щира правда. Дарина мовчала. – Провадив полковник. – Шановний батечко ваш зробив мені приємне і люб'язне запрошення.